що тепер згадує їхнього тата, лише йдучи на цвинтар? Ні, неправда. Василя я згадую щодня, тобто щоразу, коли думаю про цього, іншого. Навіть коли Василь лежав з інсультом, і я вже знала, що його чекає, здається, була твердішою. Я тоді знала, виходу нема. Годинами сиділа біля нього в палаті, дивилася на схудле лице і чула в собі чомусь невідчай і нерозпач. Лише велику втому і жаль, що так швидко скінчилося наше відносно спокійне життя. А може не було розпачу через те, що дорослі шали діти, і я повинна була їм дати раду, і це було найголовніше? Чи просто озивалася давня відсутність трепету між нами, а ворушилася лише багатолітня, тепла, але не палка, звичка до чоловіка? А може, я тоді жила вже загальмована за спокійливими ліками? Не знаю. Але коли тепер плачу за Василем, то, поправді, більше плачу за своїм спокоєм з ним і за тією ясністю в усьому, яку ми мали впродовж багатьох років. Хто його знає, за яким принципом Бог парує чоловіка і жінку? Чому одні зазнають шаленств, не відчуваючи щастя, а інші втішаються одноманітним, і воно їм дає радості більше. А може й не більше, звідки я знаю, що дає радість? Знання, що буде з тобою сьогодні, завтра, за тиждень, чи не самовитість від того, що твоє сьогоднішнє і завтрашнє, невідоме, непередбачуване. Хіба я колись повірила б, що ось ця розпатлена відьма у дзеркалі із запаленими очима і тремтячими руками – Наскрізь просякнута кавою і валеріаною, з червоним скривленим від плачу лицем, це я, що донедавна завжди причесана, спокійна, витримана з вічною іронічною посмішкою кутика губ. І що причина у чоловікові, який уже не втішає, а де ж клює, як ворон. Але ж ти не відмовляєш йому клювати себе. Ти ж чекаєш, бачиш, як чекаєш його, плачеш, стогнеш, б'єшся головою в стіну, б'єш тарілки, викидаєш через нічний балкон флакони з-під парфумів, дарованих вороном, і чекаєш. Хіба ти могла запідозрити в собі таку себе? Коли ж ти мала і двадцять, і тридцять років, у тобі тоді текла крова, не вода, але чомусь вона не кипіла то навіщо це посміховисько тепер? Соромно сказати, і мусиш ховатися з ним, як із заразною хворобою. Господи, невже у світі так безлюдно, що жодна жива душа цієї миті не може помилитися телефонним номером, щоб я почула, бодай, чийсь голос? Іншим разом, тричі на день, запитують, як не про морг, то про пекарню. Але ніхто і ніколи про тебе саму. Чи тобі не самотньо? Чи ти ще жива? Чи є вже сьома година? Година є. Четверта ночі. Баше ранку. Це вже коли? Завтра? Тобто позавтра. То він телефонував позавчора. Чи коли? Не може бути, щоб я втратила відлік часу. Він телефонував увечері. Сказав, 10 годин їзди. А після... Я лягла спати. Потім був день. Увечері я засмажила омлет. Треба його викинути також через балкон. І знову прийшла у спальню. Якщо довго і тупо дивитися крізь темряву стелю, волосся може стати дибке. Страшно від тиші й самотності. Начебто місто евакуювали. Вивезли за одну ніч, як колись чеченців, у невідомому напрямку. Випадково лишивши на призволяще, Тебе одну. Ні, нікого ні звідки не евакуювали. Це я б'юся в гарячці. Боздечки скачуть по біліючих стінах коні, літають орли з крилами, як у птилодактів. І я вже не сама. І собаки гавкають, і півні піють. І я добуваю другу ніч терзань. Задля чого? Лежала б зараз десь на золотих пісках, як у раю. Думала б про щось приємне, а може не думала б ні про що, і було б добре. Ага, добре, де нас нема. А я не хочу, щоб було добре. Хочу, щоб він нарешті дзвінком у двері розпоров могильну тишу. Може у світі війна, може морче повінь, може оголосили мобілізацію, і він через те не йде. А я нічого не знаю».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 «Краще вже у цьому бетонному мішку. Ніхто не побачить, ніхто не осудить. Хіба лиш позаздрять. Господи, де тепер усі ви, що так любите втручатися в чужий спокій? Чому не гамселете у двері жебраки, дільничні інспектори?» Податківці, пожежні охоронці, паспортисти, злодії, рекетири, Хіба ви не знаєте, що я сьогодні трясуся у вагоні міжнародного класа, а у моїй квартирі гуляє вітер? Що валізи з моїм багатством іще не розпаковані з часу переїзду в цю сорожну квартиру? Ось, дочки, чекають як не на злодія, то на добру душу. Що ви обминаєте мене як чумну? Вам же не десять годин їзди до мене. Десь тут між книжками затерлася Василева стара карта автомобільних шляхів України. Як я забула віддати її Богданчикові? Машину переписала на сина, а карту не могла знайти.